Але я здивувався, коли помітив, що сусідка затрималась в мене майже на півдня. Дещо про неї я зміг дізнатися з її відповідей на мої запитання. Дещо домалював сам. Я здогадався, що її родина досить проста. Батьки працюють на заводі. Вона не говорила прямо, але я добре уявив цю родину. Пиятика у вихідні, закручування огірків на зиму, по п'ятдесят слоїків – котрі потім стоять під ліжками на балконі. Мене завжди дивував цей жіночий фанатизм щодо консервації. Адже все можна купити в магазині. Ритуальні сварки, як спосіб життя і мислення. руб до получки. Картопля із шкварками. в свята. Жовті від цигаркового диму фіранки. Що в такому разі залишається дітям? Бігати вулицями, стукати в двері, за якими в однокімнатній квартирі гуляють дорослі, виманювати копійки на морозиву у хмільних гостей, супити із столу щось смачненьке, отримувати стусани і носити короткі сукенки, поки вони не полізуть на носа. Попри усе, що намалювала моя уява, гадаю, я не помилився, дівчинка видавалась досить розвинутою. Я помітив її потяг до книг, і те, з якою цікавістю вона слухала мої відповіді на свої запитання. Коли вона попрощалася, мовляв, їй ще треба зварити для батьків картоплю, я запропонував приходити до мене в гості. Сказав це цілком щиро. І з її реакції зрозумів, що ця наша зустріч не остання. Їй, вочевидь, бракувало дорослого спілкування. Вона як губка усотувала у себе будь-яку інформацію. Уже стоячи на порозі, дівчинка попросила у мене якусь книжку. Дитячих у мене не було. Я замислився і дав їй думки Блеза Паскаля з підступною впевненістю, що вона цього не прочитає. Увечері, згадуючи у ранішній випадок, я подумав, що для сусідської дівчинки мимохідь виступив у ролі доброї феї. І що сьогодні вона засне спокійно. «Перервемося!» Раптом різко увірвав свою розповідь відвідувач і вибив із пачки нову цигарку. У кабінеті зависла довга пауза, за вікном шумів перший травневий дощ. Лікар з подивом, ніби бачив перше, розглядав сивого імпозантного чоловіка і не знав, що сказати. Підійшов до вікна, розчахнув кватирку. Рясний дощ безжально стинав трикутні капелюхи бузку, сути «Вона прийшла», – нарешті промовив лікар. «Вираз його обличчя вже не був таким самоупевненим. На ньому засвітилася звичайна людська цікавість». «Так», – утомлено відповів пан Вітольд. «І про що ви розмовляли? Ви – доросла людина і п'ятикласниця із неблагополучної родини. Ви змусили мене розворушити те, чого не варто зачіпати». Але якщо так сталося, я готовий продовжити розмову завтра. «Не зупинятися ж на півшляху», – сказав він після довгої затяжки. «Добре. Я з нетерпінням чекатиму. У будь-який зручний для вас час», – швидко відповів лікар. Складалося таке враження, ніби у нього щойно відібрали недочитану книгу. «Коли це може бути?» «Я людина зайнята. Ну, зможу тільки увечері, якщо це вас влаштує». — Часом я залишаюся ночувати у відділенні, — сказав лікар. — А заради вас робитиму це доти, доки буде потрібно. — Окей. Пан Вітольк підвівся. — Скажіть, чи можу я непомітно поглянути на неї? — раптом запитав він зовсім іншим тоном. — Вона певна, що ще тут? — Не знаю, мовив лікар. — Але це можна перевірити. Я проведу вас до кабінету. Сподіваюся, ви будете обережні? — Так, звичайно кивнув відвідувач, я не хочу турбувати її, тільки погляну. Вони вийшли, пройшли довгим синім коридором повз зачинені двері палат із звічками посередині, спустились на два поверхи нижче і знову йшли довгим коридором повз пост медсестри, повз палати. Нарешті лікар зупинився біля останніх, трохи прочинених дверей. Спершу зазирнув у шпарину сам, а потім жестом запросив відвідувача. Той припав щокою до грубо пофарбованої поверхні і затамував подих. Ось вона, Хелена. Жінка стояла біля вікна і дивилась на дощ.